Yulendolozak, egunan. Egunan. Zurekin gaur haipatuko ditugu uh, Luhaman izango diren uh, animazioak uh, Gendera orten usut uh, Iru gau aldi oso uh, Orri zango ditugula Beraz uh, aukera beste egiteko Zakit uh, animazionaletik zer uh, orriko Situ zuen orten go uh, Beraz bai orten Iru uh, gau aldi zanen dira egunari Egunari begira Zazpia goiti uh, Ipar aldeko txarangen kolektiboa Orri zan dugu uh, Autori egin dugu badu bizpairu orte iten dugu talde hau dira txaranga guzien uh, musikariak heldu dira jotzera uh, spaitugu bortzaz hau turik egina eta paradada ere denen artean uh, musika uh, musika egitea algarrekin nari dira beraz? hori da, denak algarrekin nari dira hain zientzik gabe? errepikatu gabe gobi <laughs> <laughs> dira musikariorek berber ba. ba, eta denak uh, berraireak jotzaituzte beraz bo, basse bat bada txaranga nondotik jab talde bat? dut. hori da, uh, hauen uh, talde hau Izango, Talde hori izango da. Zalde hori uh, Odei Baxosuren inguruan muntatu izan da. Uh, lehen konzertua emantzuten uh, itsasuko bestetan, eta hor uh, bigarren emango dute beraz lujaman. Uh, Odei so eta beste japlari batzu beraz? Uh, musikariak dira, haren inguruan. Haren yeah. inguruan musikariak dira. Eta ondotik, uh, Andoni Olokiegi ukanen dugu, uh, denek zautzultena. Galdur izan <totipasen> Norbera izitzituen kultura ba, Bi itzaipatzeko Andonio Iluki Giori ikustu dugu behar guregitako bestan bakarrik da estena gainean? Hori da, bakarrik da. da bere gitarrarekin ez, ez du neok bere inguruan eta uh, kantuak berriz ditu kopla bat hartzen ditu eta kopla batetik etik bestera kantuak aldatza ditu eta hori du piskat magia sortzen tiendak hain preziatzen du uh, bere konzeptua. Oste i uh, ostiralean uh, zer dugu. Beraz ustiralean ego uh, goiti bali eginzi txaranga ukanen dugu urtero heldu direnak anuko ibaalde taldekoak ta, ta dira. eta ondotik uh, arrasaldean beraz hiruak alde ain nigu uh, angeluaak jakeko dantzariak. Haiak ere urtero heldu dira edo sorkuntza batekin edo dantzabatekin, batekin ema eta ber momentuan ukanen dugu kuskustu txaranga. Eeta gero seietatik goiti ukagin dugu uh, luzoko sortaz sorta dantza eman haien azken eman aldia, lujamaren zate dira. Eta ondotik, zikiru haukan endugu eta zikiru arahiltzeko, alaitzeko. Kontjabanda talde hau, soiako ere. Azken gaua, beraz, uh, larun bata, hori eman duzu, uh, maksimoa doa, uh, <laughs> benen duzu egtan. Ez bortxaz, ez bortxaz, egia da, horreka uh, uh, bat atxeman behar genuela irugauen artean, eta taldean uh, ere arabera ere dugu Beraz, hameketatiko uh, iti, uh, goizean, beraz, kanbuko zigantea Eto riko dira gaiteoekin Ondotik um, egoer ditan Uztaritzeko um, txaranga dugu Sehiak alde zarena zarela koren Eman aldea izango da, parez pare dena Eta mutxikoen ondotik kontzertuak hasiko dira Beraz behatzitan Ukanen dugu koartz uh, taldea Koartz uh, bikotea Eta gero uh, Esaunak diren, fe gauk, esaunak diren uh, Kilimark taldea Eta bukatzeko, gawalia bukatzeko uh, Frigo taldea eto da Frigo, haien konzeptua Da kantu internazionali ezagunak berriz hartzea Euskaraz kantatua. Itzak berriz mm. idazte dituzte? Itzak berriz idazte dituzte Euskaraz eta fekantu guziak zautze ditugu, beraz uh, bortzaz dantzatzen dugu gainean, baina Euskaraz. <ti> <ti>